Alhamdülillahi rabbil alemin As-salatu was-salamu ala Eşref-i-l-İmdiyab-i-l-Musanih Sayyid-i Muhammedin ve ala elhi ve deməli sütre məsələsini toxunur. Sütre yani namaz kılanda qabaqlı bir şey qoymaq. Yani hasar kimi. Ki, senin namaz kılanda qavandan nəhə kətsə sənə müşətli qoraməsən. Və ümumiyyətlə, sütrə hökmü müstəhəbdir. Müstəhəbdir, yəni, bəyin ki, pazarda cəkədə sütrə qoyasan, namaz qılanda. Və ə, sütrə nədən olur, ümumiyyətlə, məlif, sonra o məsələyə toxunur. O vaxt ki, deyir, sütrə lazımdır və sütrə olur deməli, bir hündür şey ilə qoysun qabağa laf belə görsün hündür şey təhəm edin laf bir dənə xət çək ilə və ya məsələn bir çubuq qoy aydınlıq bildirginlə ki sütürədir ki səni qabağından birdən kesən olsa zərər olmasın sonra tüməli, ümumiyyətlə sütürən qabağından keçmək böyük günahlardandır. Kəbairdir. Yəni namazın qabalanmasından keçmək böyük günahdır. Və bu mübarədə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər namazın qabalanmasından keçən bilsəydi ki, onun nə qazanır, hansı günahlardan qazanır, o 40 gözləyərdi. 40 gözləyərdi laçın 40 bilinmir nə də hədisdə. gün və ya həftə və ya ay və ya il və ya 40 var gözləyərdi onun qalanından keçməkdən yaxşı idi o Nə, namaz qalanı qalanından keçməkdən 40 il tutaq ki 40 gün və ya 40 ay gözləmi yaxşıdır görməsələn bu əməlin necə qorxulu olmasından dələğət edir və həmçinin burada müəllif deməli sütürə qoyanda Yaxşıdır, sütürə ilə sənin aranda nə boyudur məsafı olmalıdır, nə qədər Və burada deyir ki, Rasul s.ə.və səninlə Sütürə qoyanda qabanda və ya sütürə ilə qabanda Təxminən bir qoyun keçər qədər yeri var idi Yəni sütürən ilə sən aranda Yəni ocaq gedəndə Sən səcdəyi başa qoymursan Sütürən aranda təxminən bir qoyun keçər qədər yeri məsafə yəni təxminən bu boyda sütranı, yəni yani, o deməkdir ki sütranı qoyub yaxşıdır ölməsən uzaq diyansı sütradan nə də yapışırsan sütrayə və məsələn həmçün namaz qılanda da məsələn məsli giləndə yaxşıdır məsələn bar, sütunlar var divar yaxşıdır məsələn gəl buralarda qılmaq, harada sütun var ki qabağında sütun olsun və çox ama məsələn bunu görsən bəclər rəayət eləmir diyanlar məslidin o tərə başlanır namaz kılmağa və o fikirləşmir ki cəmaat gəlir gedir cəmaata fikirləşmir və görürsən hərdən sahib olur cəmaatın günah qazanmağına o yəni namaz kılan adam həm işə baxmalıdır yer seçməlidir məyyən ki həni özünü namazın ki orasın nədir cəmaatın günah qazandırsın yükləməsin cəmaatı günah adam var həli yükləyir cəmaatı günahı və o adam özü də görürsən Düzgün eləmir Və sonra burada müəllif yenə Deməli, sütrə yadır məsələlərdə Deyir ki Bəs imamın sütrəsi Cəmaatın sütrəsidir Yəni tutaq ki, cəmaat namazıdır İmam diyanıb Qabağını sütrə qoyub Məsələn, bir şey və ya Divar var məsələn, ehtiyac otub bir şey qoymaq Cəmaatın qabağından keçmək olar Taq ki, məsələn, biri gəlir Keçir ikinci səhfin ortadan Heç nə yoxdur. O səhvdə deyanlar ki, kimi qavandan keçsin, onlara zərər vermir o, onu keçməyi. Çünki ne üçün? İmamın sütürəsi, peyəmbər salsın deyib, cəmatın sütürəsidir. Əgər imam sütürə qoyubsa, cəmat namızdır, kifayətdir. Aydın yəni olan qavandan keçmək olar, olan qavandan keçən günah qazanmır. Həmsinin burada deməli, müəllif rəhiməullah, Biridən deyir ki, sütürə qoymuşsan. Lakin biri gəlib keçmək istəyir. Onda şəriət sən icazı verib ki, deməli, əlinlə qoruyasan, qoymuyasan. Məsələn, namazda bu icazı verilib ki, gəlib keçəndə biri sən sütürə qoymuşsan, laxmaya gəlib keçmək istəyir. Əlinlə saxlaya bilərsən, namaz qıla qıla. Aydındır namaz qılsan tutaq ki, biri gəyib keçmək istəyir əlindən saxlayı bilərsən o, eğer başa düşsək, keçəcək gördün, başa düşmür, yenə saxla gördün, ələ keçmək istəyir hətta icazı verilir, itəliyəsən onu belə amma namazdan qoyma, qavağından keçirin şəhəli icazı verir və o hərəkət namazı batilləmir və burada sorun məlif, rəximəhullah deməli, deyir ki, əgər birdən keçsə tutaq ki, sötürə qoymursam Vələ sütrə qoymamsan, biri yayb keçsə qalanına, o namazı pozmur. Aydındır. O namazı pozmur. Yəni sütrə qoysan, qoymursundur, biri lab keçsə qalanına, o namazı pozmur. İnşallah. Bu, inşallah sütrə məsələsinə aiddir. Və sonra müəllif deyir ki, burada, rəhməhullah, nə icazı verilib namazda? İcazı verilən şeylər. Məsələn, E, ağlamaq Və e, ya məsələn Ehtiyac varsa baxa bilərsən Atcaq Bula qalsın inşallah gələn dəstə Namazını nələr etmək olar Namazın içində Aydındır e? Allah bilir